все було напрочуд виразним, загостреним, чітким. Діамантове світло над головою і далі було сліпучо-яскравим, і все-таки я цілком ясно бачила розжарену спіраль у середині лампочки. У білому світлі я вирізняла кожну-кожнісіньку барву веселки, а на краю спектру восьмий колір, назви якому не знала. Позаду світла я могла розрізнити окремі скапки в темній дерев'яній стелі, а поперед неї бачила порошинки в повітрі з одного боку підсвічені промінцями, а з другого темні, чіткі й виразисті. Вони крутилися, як маленькі планети, кружляли навколо одна одної у небесному танку. Порошинки були такими красивими, що я вражено вдихнула й затамувала повітря. Від цього руху пилинки закрутились у вирі. А в мене виникло дивне відчуття. Я зважила все і збагнула, що від свого інстинктивного поруху не відчула полегшення. Мені не потрібно було повітря. Легені мої не чекали на нього. Вони байдуже зреагували на вдих. Мені не потрібно було повітря, але воно подобалося мені. У ньому я, мов на смак, відчувала кімнату, в якій лежала. Приємні порошинки, суміш задавненого повітря зі свіжим струменем з надвору, духмяний запах шовку. Натяк на щось тепле й бажане, що мало би бути вологим, але насправді не є таким. Від цього запаху в моєму горлі пересохло й запекло. Це було віддалено схоже на вогонь отрути, хоча до смаку примішувався кусючий запах хлору й аміаку. Але понад усе я відчувала схожий на смак квіткового меду аромат, який був найсильнішим, найближчим до мене. Я вчула, як інші теж почали дихати, Разом зі мною. Їхній подих приносив трошки інший, відмінний від квіткового меду аромат. Кориця, гіацинт, груша, морський бриз, хліб у печі, глиця, ваніль, шкіра, яблуко, мох, лаванда, шоколад. Я порівняла його в голові з тисячами відомих мені запахів, але жоден не пасував. А він був такий солодкий і приємний. Телевізор унизу приглушили – і я вчула, як хтось, Розалія, рухалася на першому поверсі, а ще я почула слабенький ударний ритм, і Вонісон із ритмом кричав сердитий голос музика, реп на мить я була зачудована, але скоро звук віддалився, наче позвідчинене вікно проїхала машина. Здригнувшись, я збагнула, що це могло так і бути. Невже зараз я здатна була чути аж до шосе? Я не усвідомлювала, що хтось тримає мене за руку, допоки цей хтось легенько не стиснув моєї долоні. Як раніше, щоб приховати біль, моє тіло застигло, аби не зрадити подиву. Не такого доторку я очікувала. Шкіра була абсолютно гладенькою, але температура її була не такою, як завжди. Не холодною. Але після секундної затримки моє тіло відгукнулося на незнайомий дотик так, що це вразило мене ще більше. Повітря зашипіло в мене в горлі, вихоплюючись крізь стиснені зуби з низьким погрозливим звуком, що нагадував дзищання цілого рою бджіл. Перш ніж зник звук, м'язи мої напружилися і вигнулися, відхиляючись від незнаного. Я підскочила так швидко, що кімната мала закрутитися вихором перед очима, але натомість я й далі чітко бачила кожну порошинку, кожну скапку на верхній стелі, кожну ниточку до мікроскопічних деталей коли погляд мій пролітав повз них. Отож у мить, коли я усвідомила, що в захисній позі зіщулилася попід стіною десь за одну шістдесяту секунди, я вже знала, що саме налякало мене так, і що реакція моя була неадекватною. Ох, звісно. Едвард більше не міг здаватися мені холодним. Тепер температура наших тіл була однаковою. Я завмерла ще на якусь одну восьму секунди, щоб звикнути до сцени перед очима. Едвард спирався на операційний стіл, який був моїм погребальним вогнищем. Руку він простягнув до мене, а обличчя його було тривожним. Едвардове лице було найголовнішим у цій сцені, проте периферійним зором я відмічала все навколо про всяк випадок. Запустився якийсь захисний механізм, і я автоматично шукала ознак небезпеки. Моя вампірська родина. Обережно чекала по-під стіною, у протилежному кінці кімнати біля дверей. Еммет та Джаспер стояли попереду. Наче й справді була небезпека. Нюхом я не відчувала нічого незвичного. Тільки слабенький аромат чогось делікатесного, щоправда спотворений хімічними запахами, знову залоскутав моє горло, від чого воно заболіло й запекло. Аліса визирала з-за Джасперового ліктя. На обличчі її сяяла широчезна усмішка. Світло грало на її зубах. Ще одна веселка з вісьмох кольорів. Ця усмішка заспокоїла мене, і все стало на свої місця. Джаспер та Емет вийшли наперед, щоб у разі чого захистити інших. Тільки я не відразу усвідомила, що небезпечною була саме я. Але це все відбувалося десь збоку. Головна частина мене і досі була зосереджена на Едвардовому обличчі. До цієї миті я ще ніколи по-справжньому не бачила його. Скільки разів я витріщалася на Едварда і чудувалася з його вроди? Скільки годин, днів, тижнів свого життя провела я, мріючи про того, кого вже тоді вважала ідеалом. Я гадала, що знаю його обличчя ліпше за власне, думала, що це єдина певна річ у моєму світі бездоганність Едвардового обличчя. Та я була просто сліпа. Вперше в житті, коли з моїх очей впала людська полуда, я побачила його обличчя. Затамувала подих і гарячково почала шукати слова, і ніяк не могла знайти. Потрібні були кращі, потужніші слова. У цей момент інша частка мене втямила, що поблизу немає небезпеки, тож я механічно випросталася. Відтоді, як я зістрибнула зі столу, минула майже ціла секунда. Мене вразило, як рухається моє тіло. Не встигла я подумати, що треба випростатися, як уже стояла. Ця дія взагалі не зайняла часу. Зміна була миттєвою, наче руху зовсім не відбулося. Я продовжувала вдивлятися в Едвардове обличчя, знову застигнувши. Він повільно обійшов стіл. Кожен крок його займав майже півсекунди, Кожен крок був плавним, як вода, яка омиває гладкі камінці а рука його й далі була простягнена до мене. Я спостерігала, з якою грацією він наближається, вбираючи його рухи своїми новими очима. Билло. Звернувся він тихим заспокійливим тоном, але хвилювання в його голосі затьмарило моє ім'я якоюсь напругою. Я не могла відразу відповісти, загубившись в оксамитових брижах його голосу. Це була майже ідеальна симфонія. Симфонія зіграна на одному інструменті, але інструменті набагато складнішому, ніж будь-який зі створених людьми. Белло, кохана, вибач. Я знаю, зараз ти дезорієнтована, але з тобою все гаразд. Усе чудово. Все? Розум мій закрутився, відмотуючи назад спогади до моєї останньої години людського життя. Зараз спогад здавався нечітким, Наче я дивилася крізь щільну чорну вуаль, адже мої людські очі були наполовину сліпими. а Все було вельми розмитим. Коли він зауважив, що все гаразд, чи мав він на увазі Ренесме? «Де вона? З Розалією?» Я силкувалася згадати її обличчя. Я знала, що вона неймовірно вродлива, але просіювати людські спогади страшенно дратувало. Її обличчя губилося в темноті, в кепському освітленні. «А що Джейкоб? Із ним усе гаразд?» «Чи мій найкращий друг, який стільки настраждався через мене, тепер зненавидів мене?» «Чи повернувся він назад до Семової зграї?» «А Сет і Лі також?» «Чи були зараз калини в безпеці?» «Чи моє перетворення розпалило війну зі зграєю?» «Чи Едвардові слова означали, що цього всього не сталося?» «Чи він просто намагався заспокоїти мене?» «А Чарлі?» «Що я йому тепер скажу?» Він, мабуть, дзвонив, коли я горіла. Що йому відповіли? Що, він гадає, сталося зі мною? Поки якусь частку секунди я міркувала, яке питання поставити першим, Едвард неспокійно потягнувся до мене і погладив мене пучками по щоці. Дотик був гладеньким, як атлас, легеньким, як пір'їна, і температура шкіри точно співпадала з моєю. Його дотик, здалося, проникнув мені під шкіру, «По підкості на моєму обличчі». Відчуття було кусючим, мов електричний розряд. Воно прошило кістки, спустилося по хребту і затримтіло в животі. «Стривай!» – подумала я, коли дрож розквітла в тепло, в млість. Хіба я не мала втратити ці відчуття? Хіба відмова від почуттів не була частиною уводи? Я була перволітком-вурдалаком. Сухий палаючий біль у моєму горлі беззаперечно свідчив про це». І я знала, що означало бути перволітком. Людські відчуття та емоції мали б повернутися до мене пізніше у якійсь іншій формі. Але я була переконана, що на самому початку їй близько нічого такого не почуватиму, тільки спрагу Такою була угода, такою була ціна. Я згодилася сплатити її. Та коли Едвардова долоня вразила моє обличчя своїм шовковим і твердим дотиком, Збудження шугнуло моїми висохлими венами, прошивши мене від маківки до п'ят. Він звів одну бездоганну брову, очікуючи, коли я заговорю. Я обхопила його руками за шию. Знову було відчуття, що ніякого руху не відбулося. В один момент я стояла прямо й нерухомо, як статуя. І той ж такий миті, він уже був у моїх руках. Теплий. Принаймні, так мені здалося. Запах його був таким солодким і п'янким, який я й близько не могла оцінити своїм старим людським нюхом. Але на сто відсотків це був Едвард. Я притулилася обличчям до його гладеньких грудей. І раптом він ніяково врухнувся, відхилився від моїх обіймів. Я втупилася в його обличчя, спантеличена і налякана цією відмовою. Обережно, було. Ай! Я відкинула руки, сплівши пальці в замок, щойно все зрозуміла. Я була занадто дужею. «Ой!» – пробурмотіла я. Він усміхнувся так, що моє серце б зупинилося, якби воно й досі билося. «Не панікуй, кохана!» – мовив він, піднявши руку й торкнувшись моїх хвуст, напівростулених від усвідомленого жаху. «Просто зараз ти трошки міцніша за мене!» Мої брови зійшлися на переніссі. Я про це також знала. Але зараз це здавалося ще сюрреалістичнішим, ніж будь-що інше в цьому цілком сюрреалістичному моменті. Я була дущою за Едварда. Я примусила його скрикнути «Ай!». Долоня його знову погладила мене по щоці, і розчарування миттю випаровувалася, коли моє нерухоме тіло пронизала нова хвиля бажання. Ці відчуття були настільки сильнішими за все, до чого я звикла, що було важко дотримуватись якогось певного плину думок, незважаючи на те, якою ясною тепер була моя голова. Кожне нове чуття переповнювало мене. Я згадала, як одного разу Едвард сказав, голос його був слабкою тінню порівняно з кришталевою музикою, котру я чула зараз. Що такі як він, такі як ми легко захоплюються. Тепер я збагнула чому. Я зробила навмисне зусилля, щоб зосередитися. Я мала дещо сказати. Щось найважливіше. Дуже обережно. Так обережно, що навіть рух можна було вловити. Я витягнула праву руку з-за спини і підняла вгору долоню, щоб торкнутися його щоки. Я силкувалася не звертати уваги ні на перлистий колір власної руки, ні на шовковистість його долоні, ні на струм, який прошив мої пучки. Я вдивилася в його очі, і уперше почула власний голос. «Я кохаю тебе», промовила я. І це прозвучало як спів. Мій голос бренів і відлунював, як дзвін. Його усмішка у відповідь засліпила мене значно сильніше, ніж засліплювала, коли я була людиною, бо тільки зараз я по-справжньому побачила її. І «Я кохаю тебе», сказав він. Він узяв моє обличчя в долоні і нахилився до нього. Зовсім повільно, і це нагадало мені, що я маю бути обережною. Він поцілував мене спершу це був м'який шепіт, який зненацька зробився дужчим, шаленішим. Я силкувалася не забувати, що маю бути лагідною з ним. Але в цьому вирі почуттів було занадто важко пам'ятати щось було важко отримати послідовний плин думок. Було враження, що раніше він ніколи мене не цілував, наче це був наш перший поцілунок. І, щиро кажучи, він і справді ніколи раніше так мене не цілував. Я почувалася майже винною. Звісно, зараз я порушую угоду, бо ж цього я теж не мала б відчувати. Хоча мені не потрібен був кисень, дихання моє прискорилося. Я задихалася, як коли горіла, але це був цілком інший вогонь. Хтось прочистив горло. Емет. Я миттю впізнала глибокий голос, жартівливий і роздратований водночас. Я й забула, що ми не самі. А тоді усвідомила, що притуляюся до Едварда так, як на людях не надто чемно притулятися. Засоромлена, я на півкроку відступила, знову миттєвим рухом. Едвард гигикнув і зробив крок зі мною, так і тримаючи руки довкола моєї талії. Обличчя його палало, наче поза діамантовою шкірою горіло біле полум'я. Я зробила цілком непотрібний вдих, щоб заспокоїтися. Наскільки відрізнявся цей поцілунок? Я вдивлялася в Едвардів вираз обличчя і порівнювала розмиті людські спогади з оцим ясним насиченим відчуттям. Вигляд у нього був самовдоволений. «Ти мене не надто балував. Звинуватила я його своїм новим співочим голосом, ледь-ледь звужуючи очі. Він розсміявся, сяючи від полегшення, що все нарешті позаду». «Страх, біль, непевність, очікування. Все-все вже в минулому». «На той час і не можна було інакше», – нагадав він мені. «А тепер твоя черга, не розчавити мене». Знову розреготався він. Я нахмурилася, зважуючи його пропозицію, і тоді слідком за Едвардом почали реготати й інші. Карлел обійшов Емета і швидко попрямував до мене. Очі його були зовсім трошки сторожкими, але Джаспер ступав за ним слід слід. До сьогодні я ніколи по-справжньому не бачила і Карлейлового обличчя також. У мене з'явилася нагальна потреба моргнути, наче я витріщалася на сонце. «Як ти почуваєшся, Бело? запитав Карлейл. Я поміркувала якусь частку секунди. «Приголомшено. Стільки всього…» – не договорила я, дослухаючись до власного голоса дзвіночка. «Так, спершу буваєш розгублений». Я кивнула швидко і різко. Але я почуваюся собою. Нібито такою, як була. Я не очікувала цього. Едвардові руки легенько стисли мене за талію. «Я ж тобі казав...» Прошепотів він. «Ти досить добре контролюєш себе», зауважив Карлайл. «Набагато краще, ніж я сподівався. Навіть не зважаючи на той час, що ти мала, аби морально підготуватися до перетворення». Я згадала про дикі переміни настрою, про складнощі з концентрацією і про шепотіла. Але я ще не певна. Він серйозно кивнув, а тоді його діамантові очі зблиснули цікавістю. Схоже, цього разу з Морфієм ми вгадали. Скажи мені, що ти пам'ятаєш із процесу трансформації? Я завагалася, чітко вловлюючи Едвардове дихання, яке лоскотало мені щоку, пропускаючи хвильки струму через шкіру. До цього все було... Вельми туманним. Я пам'ятаю, що дитинка не могла дихати. Я поглянула на Едварда, миттєвона жахана спогадом. Ренес ми здорова і чудово почувається. Запевнив мене він із блиском в очах, якого я раніше ніколи в нього не помічала. Він вимовив її ім'я з якимось внутрішнім жаром і з благоговінням, Так релігійні люди згадують своїх богів. А по тому, що ти пам'ятаєш? Я зосередилася, щоб одягнути, не проникну маску. Я ніколи не вміла брехати. Важко пригадати. Спершу було дуже темно. А тоді... Я розплющила очі і побачила все. Дивовижно. Видихнув Карлайл, очі його загорілися. Гіркота огорнула мене. І я чекала, коли спалахнуть мої щоки та зрадять мене. І раптом згадала, що вже ніколи не червонітиму. Може, саме це вбереже Едварда від правди. Але мені треба буде зізнатися Карлайлу, Колись. Коли йому знадобиться створити ще одного вурдалака. Проте сама можливість цього видавалася вельми малоймовірною. Тож це трошки пом'якшувало сором за мою брехню. «Прошу, добре подумай. Розкажи мені все, що пригадаєш». Збуджено попросив Карлайл, І я не змогла стриматися і не скривитися. Я не хотіла й далі брехати». Бо могла вибувкати все. І ще я не хотіла думати про той вогонь. На відміну від людських спогадів, цей був напрочуд яскравим. І виявилося, що я здатна згадати його до найменших подробиць. «О, вибач, було. Миттю вибачився Карлайл. «Звісно, зараз тебе має мучити Спрага, а балачки можуть і почекати». Поки він не згадав про це, я цілком спокійно терпіла Спрагу. В голові моїй тепер уживалося дуже багато речей». Якась окрема ділянка мозку реєструвала всі відчуття в горлі, майже рефлективно. Так, як мій старий мозок контролював дихання й кліпання повіками. Але Карлайлове припущення пробудило цю ділянку мозку. Зненацька я вже не могла ні про що думати, крім сухості і болю в горлі. І що більше я на цьому зосереджувалася, то гірше мені пекло. Долоня підскочила і обхопила глотку. Наче хотіла притлумити полум'я, яке палало всередині. Відчуття власної шкіри під пучками було дивним. Вона була такою гладенькою, що видавалася м'якою, хоча насправді була твердою, як камінь. Едвард забрав руки сталії і узяв другу мою долоню. «Белло, то ходімо на полювання». Очі мої розширилися, і біль від спраги відступив, переможений приголомшенням. «Я? На полювання?» Разом з Едвардом? Але як? Я й гадки не мала, як чинити. Він прочитав переляк на моєму обличчі і підбадьорливо усміхнувся. Це дуже легко, кохана. Спрацює інстинкт. Не хвилюйся, я тобі все покажу. Я не вирухнулася, і тоді він розцвів своєю фірмовою півусмішкою та звів до гори брову. А мені здавалося, що тобі завжди кортіло поглянути, як я полюю. Я коротко і заразливо засміялася. Якась частина мене зачудовано дослухалася до дзвінкого мелодійного сміху, бо його слова нагадали мені розмову з мого затуманеного людського життя. І цілу секунду я пригадувала свої перші дні з Едвардом. Справжній початок свого життя, закарбовуючи це в голові так, щоб уже ніколи не забути. Я не очікувала, що пригадування буде таким важким, наче я продиралася крізь брудну воду, «Я знала з досвіду Розалії, що коли звертатися до людських спогадів достатньо часто, вони не зітруться з часом. Я ж не хотіла забувати й хвилини, проведеної з Едвардом, навіть зараз, коли попереду у нас була вічність. Отож мені слід буде потурбуватися, щоб зацементувати людські спогади в бездоганній пам'яті вампіра». «То ходімо?» – запитав Едвард. Він потягнувся до долоні, яку я досі притискала до горла. Пальці його погладили мені шию. Я не хочу, щоб ти відчувала дискомфорт. Ледь чутно муркнув він. Раніше я б ніколи цього не розчула. Зі мною все гаразд. Мовила я за людською звичкою з усім зволікати. Стривай. Спершу. Стільки всього. І я так і не поставила жодного запитання. Зараз були справи важливіші, ніж мій голод. Тепер заговорив Карлел. Так. Я хочу побачити її. «Ренесме». Було навдивови важко вимовити це ім'я. Моя, «Моя дочка». Сказати подумки ці слова було навіть важче. Все здавалося таким далеким. Я спробувала згадати, що почувала три дні тому, і автоматично руки мої висковзнули з Едвардових долонь і потягнулися до живота. Плаский, порожній. Я вчепилася в світлий шок, який прикривав шкіру, раптово запанікувавши а якась незначна ділянка мозку відмітила, що Аліса, мабуть, одягнула мене. Я знала, що в лоні моєму нічого не лишилося. Я слабко пам'ятала криваву сцену пологів, але фізичний доказ цього й досі не вкладався в голові. Я знала тільки, як любити свого маленького штовхача всередині. зовніш ж вона здавалася чимось, що я досі просто вигадала. Розпливчастий сон. Сон, який наполовину був нічним кошмаром. Поки я боролася з розгубленістю, Едвард і Карлейл обмінялися сторожкими поглядами. «Що таке?» – вимогливо запитала я. «Белла», – заспокійливо мовив Едвард. «Це не дуже гарна ідея. Вона наполовину людина, кохана. Її серце б'ється, у жилах її шумує кров. І перш ніж твоя спрага буде цілковито під контролем, ти ж не хочеш поставити її під загрозу, правда ж?» Я нахмурилася. Звісно, я цього не хочу. Але невже я не контролюю себе? Я розгублена. Це правда. Увага легко перескакує з предмета на предмет. Це правда. Але невже я небезпечна? Для неї? Для власної дочки? Проте я не мала 100% певності, що можу відповісти ні. Отож мені доведеться виявити терплячість. Це буде важко. Адже допоки я її знову не побачу, вона здаватиметься нереальною, просто туманний сон, про когось чужого. Де вона? Я пильно прислухалася і вчула серцебиття з під підлоги піді мною. Я чула, що дихає не одна людина тихо, наче внизу також дослухалася, а ще звучав стукіт, деренчання, яке я не могла зрозуміти, але звук серцебиття був таким привабливим, що в мене потекли слинки. Саме тому мені справді спершу доведеться навчитися полювати, перш ніж я побачу її. Моє чуже немовля. Розалія з нею? Так. Відповів Едвард коротко. І я бачила, що якась думка засмучує його. Я подумала, що між ним і Розалією знову виникли розбіжності. Невже вони знов почали ворогувати? Та я не встигла запитати, бо Едвард уже забрав мої руки з плаского живота і знову потягнув мене. «Стривай!» Вдруге запротестувала я, силкоючись зосередитися. «А як же Джейкоб?» «А Чарлі?» «Розкажи все, що я прогавила!» «Скільки часу я була непритомною?» Едвард, здавалося, не помітив, як я завагалася на останньому слові. Натомість він іще раз обмінявся сторожкими поглядами з Карлайлом. «Щось не так?» Прошепотіла я. А «Все так», запевнив мене Карлайл, зробивши дивний наголос на останньому слові. «Фактично нічого не змінилося. Ти була без тями заледве понад дві доби. Як для такого складного перетворення, твоя зміна минула напрочу швидко. Едвард дуже постарався. Яка інновація! Впорснути отруту просто в серце. Це була його ідея». Він зробив паузу і усміхнувся до сина. Потім зітхнув. Джейкоб, і досі тут. А Чарлі й досі певен, що ти хворієш. Він гадає, що зараз ти в Атланті». Проходиш обстеження в Центрі контролю інфекційних захворювань. Ми дали йому неправильний номер. Він просто в розпачі. Весь час надзвонює Есме. Мені слід подзвонити йому. Промурмотіла я сама до себе, але слухаючи власний голос, одразу передбачила складності. Він не впізнає цього голосу. Я не зможу заспокоїти його. Та раптом я згадала про перший сюрприз. «Стривайте! То Джейкоб і далі тут...» Вони знову обмінялися поглядами. «Бело», – швидко сказав Едвард. «Нам багато чого варто обговорити, але спершу ми маємо потурбуватися про тебе. Тобі, певно, болить». Коли він зауважив це, я згадала про вогонь у горлі і конвульсивно ковтнула. «У нас попереду ціла вічність на пояснення, кохана», – лагідно мовив він. «Звісно, я можу трошки зачекати з відповіддю». Слухати стане легше, коли лютий біль вогненої спраги не відвертатиме більше моєї уваги. «Окей». «Чекай, чекай, чекай», – проспівала Аліса від дверей. Вона протанцювала через усю кімнату, неймовірно граційно. Як і у випадку з Едвардом і Карлайлом, я була вражена, коли наче вперше поглянула на її обличчя. «Яка вродливиця!» «Ви пообіцяли, що першого разу я зможу бути присутня?» «А що, як вам двом у лісі трапиться якесь природне дзеркало?» «Алісо!» – запротестував Едвард. «Я на секундочку!» Мовивши це, Аліса вилетіла з кімнати. Едвард зітхнув. «Про що це вона?» Та Аліса вже повернулася, тягнучи величезне люстро в золоченій рамі з кімнати Розалії. За вишки ледь не вдвічі більше за неї, а за вширшки більше у кілька разів. Джаспер весь час стояв так тихо і спокійно, що відтоді, коли він зробив кілька кроків слідком за Карлайлом, я цілковито забула про нього. Тепер він знову вирухнувся, затулив лісу, не зводячи з мене очей. Адже і тут я являла собою небезпеку. Я знала, що зараз він намагається з'ясувати атмосферу довкола мене. Отож він, напевне, помітив, як мене вразило його обличчя, коли я вперше поглянула на нього зблизька. Своїми підсліпуватими людськими очима я майже не помічала шрамів, які залишились йому на згадку про війну з армією перволітків вампірів на півдні. Тільки коли на них світило яскраве сонце, я могла заледве розрізнити слабенькі відмітини на шкірі. Тепер, коли я стала бачити по-новому, шрами зробилися найяскравішими у його зовнішності. Неможливо було відвести погляду від його спотвореної шиї та щелепи, Важко повірити, що навіть вордалак міг витримати стільки зубів, які вп'ялися в його горло. Інстинктивно я напружилася та стала в захисну позу. Будь-який вампір, хоч раз побачивши Джаспера, вчинив би так само. Шрами були, мов записи на дошці пошани. «Небезпека», — волали вони. Скільки вордалаків пробували вбити Джаспера? Сотні? Тисячі? І всі вони загинули в марній спробі. Джаспер і побачив, і відчув, як я оцінюю його. Відчув мою обережність і криво посміхнувся. «Едвард заледве не побив мене за те, що я не підвела тебе до люстра перед весіллям», сказала Аліса, відвертаючи мою увагу від свого застрашливого коханця. Ще раз йому в зуби я не попадуся». «В зуби?» скептично мовив Едвард, зводячи вгородну брову. «Ну, може я трохи перебільшую?» Муркнула вона неуважливо, обертаючи дзеркало до мене. «І може зараз ти просто вдовольняєш власні воєристичні збучення?» Аліса підморгнула йому. Але я дослухалася до цього обміну люб'язностями тільки якимсь незначним краєчком мозку. Решта ж зосередилася на особі в люстрі. Перша моя реакція – неусвідомлене задоволення. Незнайома істота в дзеркалі була безперечно вродливою. Настільки ж вродливою, як Аліса Чесме. Вона навіть стоячи, наче порхала. А її бездоганне обличчя було блідим як місяць на тлі темного важкого волосся. Члени її були округлими і міцними. Шкіра ледь-ледь світилася, наче перлина. Друга реакція. Жах. Хто вона? З першого погляду я не могла знайти власних рис у цьому гладенькому досконалому обличчі. А очі... Я знала, чого очікувати, але її очі змусили дрижаки пробігти в мене по тілу. Весь час, поки я вивчала істоту в дзеркалі, охоплена різноманітними почуттями, її обличчя залишилося диво врівноваженим. Дерев'яна статуя богині, яка не виказує жодних ознак збурення, що вирує в мені. А потім її повні вуста ворухнулися. «Очі!» – видихнула я, не змігши вимовити мої очі. «Скільки!» За кілька місяців вони потемніють, мовив Едвард м'яким і заспокійливим тоном. Кров тварин приглушує цей колір набагато швидше, ніж людська кров. Спершу вони стануть бурштиновими, потім золотими. Мої очі палатимуть пекельним червоним вогнем і ще кілька місяців? Місяців? Голос мій підвищився через стрес. У дзеркалі бездоганні брови недовірливо піднялися над палючими червоними очима. Яскравішими, ніж мені доводилося бачити. Джаспер зробив крок уперед, стривожений глибиною мого несподіваного хвилювання. З юними Вордалаками він був занадто добре знайомий. Чи мій вибух емоцій був призвісткою небезпечної поведінки? Ніхто мені не відповів на мовчазне запитання. Я обернулася до Едварда й Аліси. Вони обоє були заглиблені в себе, реагували на Джасперів неспокій. Дослухалися до його причини... Зазирали в найближче майбутнє. Я знову зробила глибокий, непотрібний вдих. Ні, зі мною все гаразд, запевнила я їх. Погляд мій метнувся до чужинки в люстрі і назад. Просто забагато нового. Джаспер звів брови на переніссі, і через це став помітнішим шрам через ліве око. "Я не знаю", пробурмотів Едвард. Жінка у дзеркалі нахмурилася. Яке запитання я прогавила? «Едвард вишкірівся». «Джаспер дивується. Як тобі це вдається?» «Вдається що?» «Контролювати свої почуття, Белло», – відповів Джаспер. «Я ще не зустрічав перволітка, який би так поводився. Умів приборкати почуття на самому початку. Спершу ти була засмучена, та коли побачила наше хвилювання, ти приборкала свій смуток, взяла себе в руки. Я був готовий допомогти, але тобі це не знадобилося». «Це погано?» – запитала я. Я інстинктивно заледаніла, очікуючи на його вердикт. «Ні», – відповів він, але в його голосі не було певності. Едвард погладив мене по руці, наче заохочуючи відтанути. «Белло, це просто вражає, хоча ми й не розуміємо, як тобі це вдається, і не знаємо, скільки ти протримаєшся». Я зважувала його слова якусь частку секунди. «Я можу накинутися на них щомиті?» Можу перетворитися на чудовисько? Але я нічого такого не відчувала в собі. А може, це й неможливо було відчути. А про це ти що думаєш? втрутилася Аліса нетерпляче, вказуючи на дзеркало. Я не впевнена. розмито мовила я, не бажаючи визнавати, наскільки видовище насправді налякало мене. Я витріщилася на вродливу жінку з жахливими очима, шукаючи хоч якихось власних рис. Щось було таке у формі вуст. Якщо заплющити очі на сліпучу вроду, видно було, що її верхня губа трошечки недосконала, завелика порівняно з нижньою. Коли я знайшла цю маленьку зайву ваду, мені потеплішало на душі. Може, у тому відзеркаленні десь є й решта мене. Для експерименту я підняла руку, і жінка в люстрі вчинила так само, торкнувшись власного обличчя. Її червоні очі напружено спостерігали за мною. Едвард зітхнув. Я відвернулася від неї та, звівши брову, поглянула на Едварда. «Розчаровані?» – запитала я, і мій голос дзвіночок був спокійним. Він розсміявся. «Так», – визнав він. Я відчула, як шок нарешті пробився через маску спокою на моєму обличчі, а за тим миттю мені стало боляче. Аліса заричала. Джаспер подався вперед, чекаючи мого нападу. Але Едвард не зважав на них – він міцно пригорнув моє нове кам'яне тіло і притиснувся вустами до моєї щоки А я так сподівався, що зможу читати твої думки, коли твій мозок стане схожим на мій Промормотів він І ось я, знову розчарований, запитую тебе, що шкоїться в твоїй голові Мені зразу зробилося легше Та годі, легковажно зауважила я, розслабившись, що мої думки і тепер зоставалися тільки моїми «Схоже, розум мій так і залишиться з дефектом. А зате я гарненька. Коли я потроху почала звикати до себе, знову ставати самою собою, робилося дедалі легше жартувати з ним». Едвард загарчав мені у вухо. «Белло, ти завжди була не просто гарненькою». Тут Едвард відірвався від мене і зітхнув. «Гаразд, гаразд», – відповів він комусь. «Що таке?» – запитала я. «Ти дедалі більше нервуєш Часпера. «Може, після першого полювання він нарешті розслабиться?» Я поглянула на Джаспер у обличчя й кивнула. Не хотіла когось покусати тут, якщо до цього йшлося. Краще зірватися серед дерев, ніж серед родини. Гаразд. Тоді полювання. Погодилась я, і від хвилювання й перечуття у мене засіпало в животі. Я відірвала Едвардові долоні від своєї талії, і, тримаючи його за одну руку, відвернулися від жінки в люстрі